Трите състояния SRT Беседа от книгата Време и сила Младежки окултен клас Година Пета Държана на 29 ноември 1925 година Верен Истинен Чист и благ Всякога бъди Размишление Прочете се резюме от темата Значение на водорода, кислорода, азота и въглерода в живота и в природата. Прочетоха се четирите теми върху най-новото в музиката, в философията, в математиката и в живота. Допуснете, че някой учител иска да осмисли единицата пред своите ученици т.е. да я направи жива. Как ще постигне той своята цяло? В природата има ред елементи, които се означават все с единици. Всички тия единици еднакви ли ще бъдат? Ако започнете, например, с неорганичната материя и вървите постепенно към органичната и преминете в областта на подсъзнателната, съзнателната, самосъзнателната и свръхсъзнателната материя и означите елементите на тези различни области все с единици, ще си приличат ли те помежду си? Няма да си приличат, разбира се. Единицата скъпоценен камък се различава от единицата житно зърно или от единицата бръмбър или от единицата птица и от единицата млекопитаещо животно. По този начин, ние виждаме, как единицата постепенно се увеличава, изменя се по форма, по съдържание и по смисъл и така минава в различни фази на живота. За следния път пишете върху темата «Кой е най-умният бръмбър?» и тъй, когато окултната наука си служи с една от тия единици, всяка от тях представлява известен символ, който показва, че единицата е в процеса на своето развитие, на своето проявяване. В такъв случай, всяко нещо, па и всеки човек, представлява единица в прогрес. Знаете ли какъв е вашият коефициент? Това са задачи, които вие трябва да решите. Когато човек се домогва до нещо съществено в своя живот, той преживява една малка радост. Защо? Неговото висше съзнание или разумният живот в него съзнава, че е придобил малко знание, домогнал се е до някаква малка истина. Знанието пък създава разширение на съзнанието. Истинската наука седи в разширението на съзнанието. Понякога се явява привидно разширение на съзнанието, но то се причинява от приливи и отливи в умствения свят на човека. Тия хора, като остаряват, започват да отричат всичко, което са поддържали в младините си. Това се дължи на отлива, който става в тяхното съзнание. Други пък в младините си са били безверници и като устареят, в съзнанието им настъпва прилив и те започват да вярват в Бога, стават религиозни. И двете положения се дължат на приливи и отливи в живота им. Значи, някои хора започват младините си с отлив, а свършват старините си с прилив. Други хора започват с прилив, свършват с отлив. Обаче, когато човек дойде до състояние, при което съзнанието му не минава в фази на приливи и отливи, а върви прогресивно, разширява се непрекъснато, той се озарява от вътрешна светлина. Мисълта му става ясна, светла, а чувствата му се обновяват. Този човек вече започва да разбира своя личен живот, и да го отделя от духовния. Много духовни хора, които работят съзнателно върху себе си, често се заблуждават, като мислят, че са освободени от своя личен живот, т.е. от живота на личността. Мъчно е човек да се освободи от своята личност. Колкото е лесно негърът да се освободи от своя черен цвят, толкова е лесно, човек да се освободи от личния си живот. Единственото нещо, което може да облегчи в това отношение съзнателния негър, е той да се убеди, че черният цвят в него е свойствен на материята и му е наложен отвън. Причината за този черен цвят, за тези сенки, се дължи на известен род материя, която прониква през съзнанието на негъра. Всички съвременни учени, философи, математици, естественици вършат отлична работа в света. Със своите малки мотички, те разработват човешкия мозък и по този начин хвърлят повече светлина в съзнанието му. Виждате, че някой учен с години разработва малка част от мозъка с площ, голяма около 1 см, но работи, постоянства. Той непрекъснато вдига и слага на едно и също място своята мутичка, голяма като върх на игла, но посажда, култивира нови идеи. Питам, задавали ли сте си въпроса, как се заражда човешката мисъл и отде и детя, по какъв начин се предава мисълта от един човек на друг? Как се произнасят съвременните психолози по тези въпроси? Те казват, че мисълта на хората се дължи на тяхната голяма чувствителност, но на кое място в мозъка е центърът на възприемане и предаване на мислите, не знаят. Окултната психология дава сложни обяснения по тези въпроси защото тя има предвид четирите тела, които функционират едновременно от човека. Официалната психология едва се справя с психическите функции на физическото тяло, а окултната психология борави освен с функциите на физическото, още и с функциите на астралното, умственото и на причинното тяло. Тези тела едва сега се организират в човека. Колкото и да не е организирано още нашето тяло, в него има области, дето мисълта се развива. Но къде са тези области? Не се знае точно. Човек трябва да прави ред опити, докато намери къде именно е мястото, при което се произвежда мисълта. От това място излиза бяла, приятна светлина то се намира на главата някъде. Когато краищата на пръстите от човека са много чувствителни, той със пипане ще намери тази част от главата, дето се отделя светлина, а ние знаем, че светлината е признак на мисълта. Идеите в човека растат по същия начин, както и растенията. Когато живеете с глупави хора, в които не се събира тази светлинна енергия, О вас не се събужда интелектуален стремеж. Живеете ли обаче с умни хора, у които тази светлинна енергия се събира и предава, вие ще забележите в себе си интелектуален стремеж. Вие взаимно ще си влияете. В света, в който живеем, само единицата функционира. Двойката представлява дроп, т.е. Единица разделена на две. В това отношение, двойката представлява отражение на единицата. Числото 3 съществува като отражение на единицата. Всъщност, числото 3 само не съществува. Питам, кое е реалното в човека? Мнозина ще отговорят, че душата е реалното в човека. Душата може ли да се вижда? За да се види душата, съзнанието на човека трябва да бъде будно. Когато се отнася до ума и до интелекта на човека, те могат да се видят и при обикновенно съзнание. Онези, които работят с висшата математика, знаят, че умът, интелектуалната сила в човека, са резултат на нещо. Съзнанието пък представлява външното облекло на душата. Когато съзнанието на някой човек е будно, около него се забелязва мека, приятна светлина с елипсовидна форма. В горната част на тази елипса, където е мястото на главата, на мозъка на човека, светлината там е по-ярка, по-силна. При по-напредналите хора, Светлината на тази елипса е по-ярка не само на мястото, където е мозъкът, но и в центъра на елипсата. При най-напредналите същества, светлината на елипсата е навсякъде еднакво силна. Такива същества са устойчиви, положителни в себе си. Те не правят никакви компромиси в своя живот. Ако при тези същества... Дойде някой човек с нечисти мисли и желания, той веднага ще се почувства смутен. ще иска да се освободи от тяхното присъствие. Защо? Понеже в постъпките на тия същества няма никакви задни цели. Който иска да се повдигне, да облагороди сърцето си и да просветли ума си, трябва да работи съзнателно върху себе си. В съзнателната работа няма критика, но има пресяване. Да критикувате своите мисли и чувства, значи да ги усъкатите. Да пресявате нещата, значи така да ги прекарвате през филтър, че непотребните от тях да преминат през филтъра и да паднат долу, а върху филтъра да останат само чистите и възвишените. Като казвам нечисти мисли и желания, подразбирам чуждите мисли и желания, които се натрапват на човека. Човек представлява клетка от великия организъм на живота, вследствие на което в него са складирани освен неговите желания, още и желанията на милиарди същества. Една от опасностите, на които са изложени всички хора в света, е пресищането. Ако някой човек пее една-две години редовно, най-после той може да се пресити и да каже «Не искам вече да пея». Пазете се от пресищане. Човек трябва постоянно да разнообразява живота си. В всички отрасли на съвременната наука, както и в музиката, и в изкуствата също тъй има голямо еднообразие. Еднообразието се дължи на това, че тия учени свеждат всичко повече към външната, към видимата страна. Старите математици обаче се изчислявали с голяма точност какви ще бъдат хората на 20 век. Какъв ръст, какви очи ще имат и така нататък. Те са предсказвали още съсред изчисления с какви ще се занимават тия хора, какъв ще бъде техният обществен строй и така нататък. Всички тия данни са предсказани съсред математически изчисления, направени още преди хиляди години. Техните научни изчисления и предсказания съответстват на събитията и условията в сегашните времена. Те са предвиждали всички тия неща. Какво показва това? Че тия хора са виждали. Значи, виждането е знание. Виждането е разбиране на отношенията, които съществуват между нещата. На философски язик казано, това подразбира следното. Съзнанието на по-напредналите хора обхваща съзнанията на другите същества. При това всяко съзнание, което прониква през другите съзнания, трябва да се пази, да не спъва тяхното развитие. Ако съзнанието, което прониква в другите, внесе и най-малка дисхармония в тях, то се обвързва кърмически създадените създания. Всеки крив образ, всяка крива мисъл, всяко криво заключение в човека, Опетнява неговото съзнание. Мнозина питат на какво се дължи на успехът във възпитанието на младеща. Между съвременните учители и ученици липсва взаимна хармония. Като влезе учителят в клас, ученикът започва да го разглежда отгоре до долу. Веднага си съставят криво заключение за него и му изваждат някакъв епитет. Като схване техните мисли, и учителят си съставя лошо мнение за учениците. На такава база именно започват отношенията между учители и ученици. При такова положение на нещата и възпитанието се упоручава. Какви са резултатите на съвременната наука? Какво приложение има тя в живота? Ще кажете, че благодарение на успехите в математиката и геометрията – Днес се построяват железници, правят се шосета, градят се къщи и така нататък. Неистина, точните изчисления, до които е дошла математиката, са неоценими, но същите изчисленията се прилагат и при далекобойните оръдия, уръдия, с които се убиват хиляди и милиони хора. Химията също така има голямо приложение в живота. Тя е допринесла много блага на човечеството, но същата химия си служи днес най-усилено с различните отровни и задушливи газове, с различни експлозивни вещества и за унищожението на човешкия живот. Значи, науката днес няма приложение във възпитанието на човека. Тя няма приложение в неговия морален и нравствен живот. Както официалната наука, така и окултната имат не само теоретическо значение, но и практическо. Всяко знание, за да оживее, трябва да се приложи. Например, излиза един ученик да решава задачи по математика. Обаче той е слаб по този предмет, не може да решава самостоятелно. Тогава направете следния опит. Нека излязат два ученици, силни математици, и да турят ръцете си на на слабия ученик, където е математическият център. Като се изредят двамата ученици, няма да мине много време и слабият ученик ще започне да мисли, да работи върху зададената задача и ще я реши. Това се дължи на факта, че силните ученици по математика, чрез своят контакт, са придали част от своята енергия на слабия ученик. Тази енергия пък събужда дейността на неговите математически способности и той започва да мисли, да разсъждава. По този начин могат да се предадат енергиите от един човек на друг в различните центрове на мозъка. Това може да се използва само като подбудително средство, а по-нататък ученикът сам трябва да продължи работата си. Индусите различават в човека три състояния. Те са следните. Сатва – С, Раджас – ар, Тамас – Думата сатва означава състояние, което ние можем да предадем чрез думите «любов към истината». Когато човек се намира под влиянието на това състояние, той е тих и спокоен. В него отсъстват всякакви користолюбиви мисли и желания. В съзнанието му има светлина и разширение. Това състояние е присъщо на високо напреднали хора в духовно отношение. Такива са били светиите, но не всички от тях. Много светии се намират във второто състояние. Хората от второто състояние радчас са волеви деятелни във всяко отношение. Те са добри хора, правят добрини, но ако другите не обърнат внимание на техните добрини и не им отдадат заслуженото, ако не им благодарят, те се озлобяват. За всяко добро дело те искат името им да се запише някъде. Това показва, че не иде в съзнанието им има тъмнина. Хората от състоянието сатва употребяват сладки храни. Хората от състоянието Раджас употребяват повече солени, кисели, лютиви храни. Повечето от тях са месоядци. Ще кажете, не могат ли тия хора да се откажат от месото и да станат вегетарианци? И да се откажат от месото, те пак са месоядци още. Защо? Техните родители Техните деди и прадеди са били месоядци. Човек не може изведнъж да стане вегетарианец. Може ли вълкът да стане агне? Вълкът може да стане тревопасно животно до толкова, доколкото и кучето се отказва от месото, когато господарят му дава да яде хляб. Кучето яде хляб, когато господарят му дава, но всякога предпочита месо. Истинският вегетарианец трябва да се е родил такъв, и месото да не го съблазнява никак. Погледнали към месото и му се прияде, той се е съблазнил вече, а с това опетнява съзнанието си. Хората от състоянието тамас са по-лакоми. Ядат каквото им падне. Те не обичат нито да работят, нито да мислят, нито да учат. Мързелът е присъщ на тях. Те са подобни на кучетата, на котките. Всички сте наблюдавали как постъпва котката, когато иска да влезе в стаята на господаря си. Тя се приближава до стаята на господаря си, очиства краката си и започва да мърка, да се умилтва около него, с което иска да каже, както виждаш, чиста съм. Нека и падне една мишка между краката и нейната чистота ще се провери. Тя я сграбчва и цяла я изяжда. Къде остава нейната чистота? Казвам, чистотата трябва да проникне цялото съзнание на човека. Някой взема храната с немити ръце и казва, нищо, и с немити ръце може да се яде. Бързам сега. Кой ще си губи времето? Не. Най-първо ръцете си измии и после яш. Друг някой вземе хляба Погледне го и вижда, че е окален малко. Казва, нищо и така ще мине. Не, изчисти го и тогава го яш. Ако пък не ядеш, още по-добре. Представете си, че някой от вас е гладен, не е ял три дни. Някой ви дава изкален хляб. Как трябва да постъпите? Ако се откажете да ядете хляба, вие сте в състоянието С. Ако го изчистите отгоре и ядете, вие сте в състоянието R. Ако го ядете изкалян, както ви го дават, вие сте в състоянието T. Значи, за съграждането на своя характер, човек трябва да използва всичко, което се изпречва на пътя му. За тази цел, той трябва да изучава всички външни и вътрешни прояви на своето естество. Да изучава мисълта си, това е била една от задачите на древните философии. Като изучите мисълта си, ще се заемете да изучавате вашите желания от новото гледище. Най-после ще изучавате и душата си в благородните пориви, на които се крепи законът на любовта. Изучите ли тези неща? Ще се доберете и до всички отрасли на новата положителна наука, която ще ви помага във всички нужди на живота. Когато казвам, че ще се доберете до новата наука, с това ние не отричаме сега съществуващата, но възставаме само срещу кривите преводи, които тя е направила от природата. Например, някой учен придава на едно същество качество, които то не притежава. В това седи кривият превод. Когато естественикът описва един бръмбър, например, той трябва да влезе в неговото съзнание, да разбере напълно неговият живот, вътрешно и външно, така да го обясни на другите. Иначе, той непременно ще направи някаква грешка в своето описание. Насекомите, колкото и малки да са по отношение на нас, и те мислят. Наблюдавайте как постъпа усата със своите жертви. Някоя оса хвана един паяк, Бодне го слабо с жилото си. Парализира го само. Не го омъртвява. Защо не го омъртвява изведнъж? Защото иска да запази за личинките си приясна, а не развалена храна. Ако го омъртви и след това го даде на личинките, тази храна ще бъде вече развалена. Казвате, тия неща са древни. Те не играят голяма роля в целокупния живот на човека. Малкото камъче събаря колата. Често, човек отпада духом. Започва да отбягва хората. Животът му се обезсмисля. От всичко е недоволен. Коя е причината за всичко това? Ако речете да търсите причината за вашите състояния, не можете да я намерите. Защо? Та и микроскопическа е тя. И тази малка причина се дължи на някакво криво, на някакво лъжливо схващане за нещата. Малка е причината, но тя разваля хармонията. Всеки човек, който иска да живее духовен живот, трябва да знае, че духовният живот е свързан с абсолютната хармония. За да не нарушавате своята вътрешна хармония, при всеки случай, вие трябва да знаете в кое от трите състояния се намирате. S, R или T. И веднага да можете да се справите с материята и с съществата около вас. Никой човек не живее сам, изолиран от другите. Всички същества се влияят взаимно едни от други. Като спите вечер, става обмяна между вас и всички хора, с които живеете. Дали съзнавате това или не, то е друг въпрос. Вие давате нещо и вземате нещо. Ставате сутрин бодър, весел, спечелили сте нещо. Някога ставате неразположен духом, изгубили сте нещо. Цяла нощ съзнанието ви ходи на едно място, на друго. Лута се, търси загубеното. Ако го намери, успокоява се. Ако не го намери, продължава да търси. Като ви давам тези обяснения, аз искам да привикнете да разглеждате нещата критично, а не да придобиете еднообразна мисъл. Сега, при пробуждане на съзнанието, много от вас се индивидуализират. Пазете се от това състояние. Всички вие сте в състоянието R, а в състоянието S няма нито един от вас. Като ученици, вие трябва да работите умерено, да не прахолствате своята енергия. Пред ученика седят три рода сили, с които той трябва да работи. Първо, божествени сили, които изискват съзърцание. Второ, духовни сили, които изискват активност. Това е работата на неговите чувства. Трето, физически сили. Това е слизането за работа в материалния свят, за което се изисква будност на съзнанието. Работата в физическия свят е свързана с изцапване. Дойдете ли до това положение, обърнете се за помощ към другите два вида енергии и постоянно правете съединения, синтези. И тъй. Ще се учите да различавате трите състояния в себе си. Когато имате разширение в съзнанието си, полет нагоре, вие сте под влиянието на състоянието S. Когато искате да си откъснете някой плод направо от дървото, вие сте под състоянието на силите R, които действат по права линия. Когато сте индеферентни, вие сте готови да ядете храна, каквато ви попадне, и не правите избор, тогава вие сте под влиянието на силите те. Такива деца ядат гнили плодове, пръст и други. При тези сили, човек често изпада в атавизъм. Срещате някой човек, който е бил чист, спретнат, но сега го виждате отпуснат, небрежен, нечист, иска да умре, не му се живее. Идеята му да умре е правилна по отношение на това само, че той иска да се освободи от състоянието, в което е изпаднал. Обаче изборът му е крив. Смъртта не е единственият начин за освобождаване от това състояние. Какъв смисъл има смъртта за тебе, ако и след това ти носиш в съзнанието си мисълта за своята черна кожа? Какво си придобил? Нищо. Смъртта има смисъл само тогава, когато след нея съзнанието ти е освободено от мисълта, че имаш черна кожа. Казвам, всички трябва да работите върху новото в математиката, в философията, в живота и в науката, за да се внесе разширение и полет в съзнанието ви, активност и предпазливост в чувствата ви за да се пазите от лошите навици на нашето минало. Само по този начин вие ще бъдете бодри и весели и с будно вътрешно съзнание. В разумната природа всичко говори за великата радост на душата. Като се приближавате до Божествения свят, ще забележите, че там навсякъде вее интелигентност и разумност. Там има изобилие от знания, от музика, от песен и от любов. Започнете ли да слизате към физическия свят, оттам е ве вече студенина, ограничение. Всеки се свива в черупката си. Най-големият студ е в физическия свят. Толкова голям е вече студът, че ледът започва да се троши. Колкото повече се увеличава студът, толкова по-трушливи по стават телата. В това отношение и големия студ може да развали хубавите чувства у човека. Много ниската температура и много високата температура са опасни за обикновените хора. Само адептите и великите учители могат да преминават направо от едно състояние в друго, без да се повредят. Ученикът трябва да се пази, както от големия студ, така и от голямата горещина. Той не трябва да се излага на тях. Ученикът може да оперира само с такава топлина, при която глината му не се топи, и с такъв студ, при който камъните му не се рушат. Животът функционира правилно при обикновена топлина и при обикновен студ. Това са практически правила, които всеки от вас може да приложи в миниатюра в живота си. Правете малки опити върху съзнанието си, за да придобиете разширение и полет. Приложението на тия правила ще ви даде поне малки резултати.